Obrim el programa fent una crida urgent per un gos que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Avui hem de donar-vos una molt bona notícia. L'ESPAM podrà continuar gestionant el centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró durant sis anys més, eh, més tres anys de pròrroga. Per parlar d'aquesta confiança que l'Ajuntament ha dipositat en aquesta entitat, tindrem amb nosaltres la regidora de Salut Pública, Carme Esteban, i la presidenta de l'ESPAM, la Sílvia Serra. I a la segona part del programa els nostres experts veterinaris i atòlegs també ens parlaran de com afecta els gossos i els gats el fet d'aparèixer en actes públics o espectacles. doncs comencem la secció de les Adopcions per promoure entre els nostres oients el gos del, que, del qual us parlarem ara mateix. Ell viu al refugi de Sant Boi del Llobregat, que com sabeu gestiona també l'espam eh, i per això donem pas doncs, ja directament a Maria Rosa, ella és l'encarregada d'aquest centre i ens parlarà d'aquest goset en qüestió. Benvinguda, Maria Rosa. Hola, Dúnia, què tal? Molt bé, molt bé. amb moltes ganes ja de conèixer doncs, aquest gosset que s'ha escollit, o gosseta, i també conèixer les raons de, doncs, doncs, que t'han indicat doncs, de fer-ho, no? de parlar d'ell. Molt bé, doncs mira, avui l'escollida és una femella que es diu Dina. Dina, molt bé. I bueno, la Dina és, una, és, un, és un cadell d'uns 8 o 9 o 10 mesos, no arriba l'any. Ah, un cadellet, avui parlem d'un cadellet, molt bé. Sí, bueno, nosaltres sí, perquè des d'aquí de Sant Boi ens fa neta que la dina porta ja un parell de mesos esperant a trobar una família i va entrar en uns 6 o 7 mesos, per això et comentava que ara ja ho tenia envoltant dels 10 i, bueno, sabem que conforme es i fent gran pues és més difícil trobar-li una adopció. Clar, no? clar. I a més és una gossa molt, molt divertida, molt activa, mm. té moltes coses per donar i, bueno, que està visquent, malauradament amb una gàbia... I, i, bueno, ens fa de... Volem tenir, aviam, una, una possibilitat més de promocionar-la, no?, per dir-ho així. Tot i que ja amb deu mesos, Maria Rosa, és una cadalleta, evidentment, però de tamany, bueno, depèn, no?, de com, de com sigui la seva raça, si és un animal, doncs, que serà gran o, o serà de mida petita. Mm. Mira, ella és, bueno, l'hem catalogat una miqueta així. és una mestissa com de golden cocker, perquè et facis una idea, és una gossa que no arriba tan, a ser tan alta com un golden mm -hmm. i no arriba a ser tan baixet com un cocker, llavors la tenim mm -hmm. en un centre. Ella té el cabell semi de color negre, preciós, brillant, un color negre molt, molt maco, i és una esbojarrada, vull dir, és un cabell, molt actiu, això sí, val? No, és un, no és un gos tranquil, vull dir, és un gos que necessita, doncs, és un gallet clar, té ganes, té ganes doncs, de conèixer, de descobrir, eh, que s'ocupin d'ella. Jo tinc la foto de la, de la dina ara davant meu. He entrat a la pàgina web a 3ww.protectoramaro.orgg i tinc la foto d'ella i, i sí sí és, és una monada. És una sí, a l'anada hi surt tan seriosa, eh, la foto. És, és, veritat, contrari, és veritat, és veritat. Eh? <ríe> Molt bé. I, Maria Rosa, si volen adoptar la dina, com, com, ho, hem, com ho han de fer? On s'han d'adreçar? Doncs, bueno, es podrien posar en contacte amb nosaltres a, mitjançant a, a la pàgina web que ja tenen les dades de Sant Boi, seria el telèfon mòbil uh -huh. o bé un e-mail. I si no, poden venir directament aquí, a la riallà número 2, estem dintre del recinte de la policia local de Sant Boi. Re, de repeteixen, si us plau, l'adreça l'adreça on, on sou, perquè em penso que s'ha tallat en aquest moment, justament. Ai, perdó. A la Riera ah. del Fonollà, número 2. Molt bé, perfecte. És que així donem més adopcions, -més, més possibilitats, més opcions a la Dina per perquè sí, trobi una família. Ah, doncs vinga, a veure si tenim sort, Maria Rosa, i la Dina pot trobar una família ben aviat. Doncs perfecte, moltes gràcies, Dunia. Vinga, adéu, adéu. Doncs això ja ho heu escoltat, la Maria Rosa ens parlava de la dina, una cadalleta de 10 mesos que es troben en el refugi de Sant Boi. Els horaris del refugi de Sant Boi, per saber els horaris, ja de pas donem la benvinguda a la Sílvia Serra, la presidenta de l'ESPAN. Benvinguda, Sílvia. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé. <laughs> doncs uh, ara anava a dir, uh, Sílvia, um, que els horaris són 11 doncs, a 5, el que jo no sé si esteu canviant horaris darrerament i potser per anar a beure la dina a Sant Boi s'ampliarà o no s'ampliarà? Quins són els horaris per anar a beure-la? Doncs sí... Uh... Ara, avui és fins a les 5 de la tarda, s'obre el públic de les 11 a les 5 de dilluns a divendres i dissabtes i diumenges, d'ones a dues. A partir del dia 1 de març, es eh, l'horari de Sant Boi en els refugis que tenim a Mataró. Serà de dilluns a dissabte de 11 a 7 i el diumenge i els festius de 11 a 2. I així, si vola anar de moment al cap de setmana a veure-la, és d'11 a... Fins al mes de març serà d'11 a dues. Molt bé, molt bé. I molt els bé. laborables a les 5 de la tarda. A veure si tenim sort amb la Dina, eh? Sí, és, jo la conec i és molt sí? maca. S'assembla... Perquè la gent se l'imagini, és com un golden, eh? És com un golden, sí. Jo sí. he trobat la, la golden y foto... cocker, sí. però físicament és com un golden, però negre. Quina llàstima que no és hagi sortit encara, no? Una gosseta tan bonica. A vegades no s'entén com... No? No, i, uh, animals mm. També tinguem en compte que aquell refugi no es pot comparar amb el que tenim a Mataró per exemple, el CAC i els visitants tampoc són massa massa nombrosos que vols dir que hi ha menys afluència I de públic mi, molta allà Molta menys no? afluència de gent, sí Uh, I el que volem fer amb aquesta modificació d'horari, uh, i aquest any estem disposats a fer molta comunicació per facilitar que la gent hi vagi i facilitar doncs, que el que no es trobi a Mataró es pugui trobar a Sant Boi. O vegades per proximitat del, dels adoptants. Clar, clar. Però tancada a cinc de la tarda, això ho fèiem com vam començar la gestió aquí a Mataró, i uh, s'ha demostrat doncs, que és una errada perquè la mm, clar, gent, justament a les 5 molta, gent... molta ah. gent surten els nens de les escoles ah. les famílies és a l'hora que poden venir de 5 a 7 a, mm. a, a, a visitar-nos sobretot el divendres esperem que sigui un èxit i Home, això, això segur, tot el que siguin facilitats per la gent, uh, sempre és benvingut i oi? tant, i tant. Venga, doncs a veure si amb la dina tenim sort Sílvia, continuem uh, donem la benvinguda també a, a la regidora de Salut Pública la senyora Carme Esteban que està avui amb nosaltres també uh, senyora Esteban, benvinguda moltes gràcies per convidar-me. <ríe> <ríe> doncs res. Um, continuem empeluts perquè us ho hem anunciat en el sumari. Avui estem de celebració d'alguna manera, no, Sílvia? Tenim bones notícies. I és que l'ESPAM continuarà gestionant el centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró per una bona estona més. Mm, sí. Una bona sí, estona. 60. En total són 9 anys, que serien 6 anys més 3 de pròrroga, oi? Sí, efectivament. Molt bé, doncs per parlar d'aquest tema que penso que, que, que és molt important doncs, que la gent conegui el que està succeint ara mateix i el que passarà en els propers anys, eh, jo potser començaré amb la regidora eh, demanant-li, perquè ens expliqui com ha sigut això, com es fa això de renovar per a un període així important de temps, no? A veure, eh, primer dic que estem molt contents amb la gestió que s'està portant eh, a través de l'SPAM, no? Si no, no ens haguéssim plantejat doncs, fer una renovació de 6 anys amb una possible pròrroga eh, fins a 3 anys com a màxim, que són els 9 anys que tu apuntaves, Dunia. Però en enteníem primer, per una banda, que s'havia de donar una tranquil·litat i una... la continuïtat a la, prote... la protectora, a l'SPAM en, en què estem treballant, i per un altre, al període de sis anys era perquè eh, estem treballant conjuntament un pas cap a un nou model, cap a un nou model d'intervenció de, de, de i d'estar de, eh, amb els animals, no? que en diríem, des de l'Ajuntament diem un centre integral, però cal definir-ho per tant, durant aquests sis anys, esperem que no esgotem els sis anys, hem de trobar i hem de tenir l'encaix del nou model. Dir, El nou model es refereix a, es refereix a un, un espai, un nou espai? Parlem d'un nou espai, o una parlem, nova manera de gestionar. Parlem d'una nova forma de gestionar, mm. hem de trobar aquest encaix, és a dir, fins ara, eh, per una banda, en altres llocs, l'administració i l'Ajuntament, que tenia l'obligació en aquest cas de la recollida, de la tenència dels de, de animals perduts, eh, funcionava d'una forma i les protectores funcionaven d'una altra, de forma molt eh, distància, diferenciada, fins i tot molt enfrontades. Hmm a Mataró van aconseguir aquest equilibri i treviar de la mà d'una protectora eh, amb garanties de continuïtat i amb una forma molt amable per tots, fins i tot pels ciutadans que veuen i doncs, ara quan fèieu l'anunci de l'horari de Sant Boi, clar, aquí a Mataró seria impensable doncs, eh, no estar els divendres a la tarda obert o el diumenge, que si passeges per allà veus quantíssima gent s'hi acosta tant, a veure l'espai de l'ESPAM no? Però tot no ha sigut així durant tant de temps? Tot Vull no, dir, fa, no, no. Fa, fa relativament poc, no, Sílvia, que... Que estem nosaltres gestionant el servei municipal, l'SPAM com a tal, com a, com a entitat, com a junta directiva pensem que l'SPAM fa molts anys que existeix a Mataró i sempre ha estat com sempre he dit, relacionada amb la amb el servei però nosaltres l'actual la, els actuals gestors estem des del 13 de juny del 2005 uh -huh. o sigui que aquest any farà, el juny farà 5 anys vam entrar amb un contracte de dos anys amb dos de pròrroga uh -huh. I ja hi havia en aquell en aquell moment la senyora Esteban? No, no, no en aquell no, moment no no. No, no. no, no, no, hi havia uh -huh. Luria Batista. Uh -huh. I però bé, igual, m'he molt bona relació. Des de que hem entrat, nosaltres ens hem sentit sempre amb molt de suport i, i acompanyats i en aquests moments jo puc arribar a dir doncs, que formen part de l'equip Espam, o si sigui, l'ajuntament sí? de Mataró sí. Jo puc, jo o Sí, sigui, que queda lluny. Queda lluny aquesta a, a, a aquesta mirada, no?, que ens donava la senyora Esteban de, de moltes protectores i ajuntaments que estan Sembla, confrontats. Sembla, sí, i és, és que és la realitat. Sempre hi ha aquest confrontament, no?, doncs que l'ajuntament no em fa cas, l'ajuntament demano diners i no me'n dona, els estic fent el servei a canvi de res... Eh, i a veure, a les seves raons ja està passant, eh? És real, és real, mm -hmm. vivien molts ajuntaments, sobretot no parlo de la província de Barcelona, si parlem de Lleida o parlem de Tarragona... Sí, fa poc parlàvem amb una no, entitat es... de la Noguera, la que ho estava que passant bastant, molt malament. És mm. penós, no? El que s'està fent s'aprofita moltes vegades de les entitats. Però en aquest cas, Mataró està demostrant que no, no. O sigui, sense l'Ajuntament, eh, tampoc haguéssim pogut assolir el que hem assolit fins ara. I mm -hmm. no, és Estàs que... contenta, no? Aquesta, jo sí, el sí, tinc al costat, sí, costat d'ells A més a més es va, es va fer públic fa relativament poc, veritat, la setmana passada no arriba Es va provar aquest conveni en el ple de la primera setmana, de, el primer dijous de mes o El o primer sigui, el 4, de febrer Exacte, mm -hmm. és quan es va aprovar no? I, I com, com es dona aquest pas de, de fer-ho? Així durant tant de temps. El passis això primer per una banda perquè demost... uh -huh. ha demostrat que és una protectora amb una visió de gestió i a més a més amb múltiples projectes que complementen molt bona, una manera molt bona el que és l'obligació de les administracions, en aquest cas la recollida la tinensa, però hi ha tota una sèrie de coses que fan que sigui gairebé més important que no pas només el que és l'obligació per la part de l'administració. I, per tant, el que volíem és això, donar un, una tranquil·litat, en aquest cas, a, a l'ESPAM, que a, hi havia un compromís de sis anys. Compromís que per això va haver de passar pel ple de l'Ajuntament, com que és una, eh, supera els quatre anys de durada... Tant, normalment són doncs, quatre, oi? Com a molt. És a dir, el que comentava l'anterior conveni, eren dos anys renovable per al mateix període, de dos anys més. Per tant, quatre no superaven cap cas els quatre anys de legislatura. Però el ser per un període més llarg, doncs, havia de passar-se pel ple i tothom va estar d'acord. Tothom, o sigui, tothom va estar d'acord. Fantàstic. Per no? Aprovat per una meitat de tots els grups del, del Consell Histori. I tenien que això que era una forma de donar una tranquil·litat de continuïtat, per tant, de projectes que es puguin encetar i d'aquesta relació que, estic molt d'acord amb la Sílvia, o sigui, ha estat una, una descoberta de que és una necessitat per part de les administracions treballar i, i, i fer el que és li és l'obligació, però per una altra que han d'anar la mà d'aquells que aporten un plus, perquè és que estan convençuts que s'ha de treballar bé Bé, en aquest cas, amb, amb, amb els animals, no? Clar, I a això, vegades no sempre passa. A vegades oi, no sempre passa, no? I a vegades aquest encaix és difícil. Jo vegades parlo amb, amb, amb ajuntaments d'altres municipis que em dius es que no saben com fer-ho, estem abocant molts cèntims, però no hi ha un resultat... Eh, no estem contents com s'està portant, no? Això, I això, mm. dius clar, és que amb una altra protectora doncs no saben si entra. Vull dir que aquesta recança que hi ha per les dues parts Penso que és el plus que nosaltres en aquí podem portar, no? És a dir, demostrar que és possible anar de la mà, demostrar que és possible fer coses molt interessants, demostrar que és possible que podem donar un pas més endavant intentar ser punters a nivell d'Espanya i fins i tot a nivell d'Europa. I sobretot hem d'ensenyar aquest model. Hem d'ensenyar aquest model. Qui vulgui que s'hi pugi el carro, però hem d'ensenyar que no és només tenir uns animals en una gàrrega, ah, en un lloc, adoptar-los uh -huh. i tal, sinó que aquests animals es poden aportar moltes més coses, fins i tot aquells que no són adoptables, no? Els que ningú vol. Eh, els que ningú vol, exacte. O sigui, jo quan vaig veure aquella campanya vaig pensar, és genial, és genial, perquè si no, aquells que queden en un racó, no, senyors, poden ser molt útils. És I, com si ho nosaltres ho fessim a les persones. Tant, no és cert, eh? Ho estan, és... Fent, ho estan fent ara en moltíssimes teràpies assistides, exacte, exacte. amb diferents, doncs, fins i tot amb diferents... Eh una presó ara, mm -hmm. diferents persones amb discapacitats, vull dir... Moltes persones que viuen soles, persones que, que, que viuen és l'única relació que tenen mm -hmm. i que complementa tot allò que, clar, com que també sóc la de serveis socials, doncs <ríe> també veig d'una altra banda, que és a dir, aquella complementaritat que poden fer a certes persones que viuen soles i que de cop i volta tenen un cadellet, un gosset petit a casa mm -hmm. i que fa, doncs, que sortin a comprar, que sortin a passejar, que relacionin és genial, ah. és genial. I, I, Silvia, ara estàs escoltant aquestes paraules que, doncs, molt positives no? que, que doncs, ens, ens exposa a la senyora Esteban. Um, quin, quin diries tu que és doncs, la, la clau d'aquesta gestió, d'aquesta manera d'evolucionar? que es diferencia d'altes protectores, doncs, com bé deia la senyora Esteban, els doncs ajuntaments poden donar diners, però sembla que allò és un, un pou, no? No, no acaba de sortir se no? No, no hi ha una bona comunicació entre entitat. A veure, a veure la clau nostra jo crec que és uh, la, la nostra entitat o sigui, els anys que tenim d'experiència, uh, és el... Perquè l'espam va començar fa 70, anys. anys L'any 72, o, fa molts anys, uh -huh. molts. Uh, aleshores, és valorar tota la, la, la vida, el passat d'aquesta entitat, les seves vivències, les seves experiències, les coses bones, les dolentes, i sobretot del dolent, del, dolent, del que ha passat dolent, doncs, treure-li el positiu i ser constructiu. Aleshores, doncs, de les errades, aprendre'n i no tornar a cometre aquestes errades. Aleshores, el grup de persones que ens vam trobar vam tenir molt clar que havíem de treballar al costat dels ajuntaments. Sense els ajuntaments no ets res. O sigui, una entitat per si sola vulguem fer un servei públic, perquè no ens oblidem que la recollida, manteniment, promoció uh -huh. de l'adopció, és un servei públic. És un servei públic que, que s'ha de, de finançar eh, via pels propis propietaris que, que tenen el problema, o via doncs, per l'administració. Aleshores, no pots anar mai a part de, dels ajuntaments. Aleshores, és eh, conèixer les necessitats que té un ajuntament i, i intentar adaptar-te a ells. Intentar. Al principi, nosaltres, es clar hem començat a obrir una miqueta aquest camp, no? a eh, començar a explorar aquest territori i la nostra, el nostre objectiu era demostrar als ajuntaments que podien confiar amb en les entitats protectores. Clar, però com ho demostres, això, Silvia? Treballant. Treballant. Però vols dir que els altres no treballen, altres protectores? Eh, Quina és? És això, sí, no? Tothom, és aquest, aquest veure, plus que us diferencia? Quina seria? no sé, una la gràcia que una, tenim, no sé, vull dir... No, la gràcia, a veure, hi ha professionals en tots els sectors, i dius, hi ha un uh -huh. professional que despunta més, n'hi ha un altre que es queda com més mediocre, no? Uh, ens hem trobat un grup de persones, doncs, que, que pensem d'una manera, manera determinada, i crec que, que ha estat encertada. I ara uh -huh. està encertada, doncs, hem anat creixent, hem anat creixent, hem anat buscant persones, també, doncs, que siguin hàbils amb la gestió, que tinguin coneixements... Uh, el que no ens ha interessat ho hem deixat de banda, no hem estat una entitat tampoc conflictiva, no estem d'acord amb denúncies, ni manifestacions, ni cridar massa, som gent pacient, sabem que arribarà el dia uh... per nosaltres això, la, la mostra de... O sigui, el fet aquest dels nou anys és, és, la, és una resposta, és una, una mostra doncs de confiança de l'Ajuntament de Mataró cap a nosaltres. Jo crec que, que és com... És, és com un premi no? és a dir, és la mostra de què estem, estem fet bé. contents, des de la uh -huh. vostra feina un reconeixement tot i que hi ha molt a fer i, i bé, esperem que durant aquests sis anys puguem ja veure doncs, aquest espai que és el somni és el somni de la, de la protectora d'animals de Mataró, veure aquest espai aquest espai que també Gestionat. ens interessa a en nosaltres, evidentment totes les, totes les persones que ens agraden els animals i que n'en sabem ben poc no? de, del tema. En, quin, en quina fase ens trobem, senyora Ara Esteban? Ara mateix estem a la redacció conjunta de projecte un topo guinari hi ha diverses opcions, en aquest cas no hi ha cap ni una concreta on no podem dir que hi hagi una concreta i que vagin pogut descartar la resta és veritat que es necessita un gran espai perquè la idea no és traslladar només el que hi ha sinó fer múltiples activitats i que sigui com jo el defineixo no ho sé, com l'alcampo el el Andreu fer, fer fer propaganda del camp per a entendre's un centre on la gent pugui puguin passar el dia. Desbarrio Desbarrio exacte. Uh -huh. Un lloc onte eh, és fàcil de tot des de mostres, fires, eh, cursos, eh, els projectes que tenim disseminats per la ciutat, amb el centre que és eh, seu, el projecte vincles, eh, i tot aquella, totes aquelles coses que puguem eh, encabirnen allà que tinguin en relació i a veure amb els animals, amb la tineança d'animals la qual cosa, qualsevol família podrà agafar el diumenge al matí agafar els seus animals o si no en té, doncs, anar a col·laborar portar-se la carmanyola, portar-se el que sigui passar una estona en allà perquè evidentment ha de ser un lloc on hi hagi vegetació no pot ser un lloc urbà uh -huh. no? i veure I, i quin és aquest espai el model hi ha diverses possibilitats però encara no hi ha cap ni una tancada en tot cas eh, hem de veure com, quin encaix té eh, evidentment ara la conjuntura econòmica fa que estem per veure on i què Mm -hmm, i a partir d'aquí, quan la conjuntura ens ho permeti, doncs, tirar endavant amb totes les piles posades per poder encaixar això. Per això ens hem donat aquest termini de sis anys, probable fins a nou, que jo espero, desitjo igual que comentava la Sílvia de que no esgotem els sis anys eh? clar, clar, precisament clar, clar. aquest conveni eh, contemplava l'encaix d'un possible canvi de model per un possible trasllat en un altre espai era una de les coses que es volia posar perquè no fos rescindir-ho i punt, sinó canviar per un altre model en cas que fos necessari. No? I aquest espai que ara està plantejant eh, sembla com bastant pioner. No? Jo no dubto que hi hagi a Espanya un, un, un lloc similar, perquè tal i com, eh, com ho està explicant, eh, semblaria un lloc on anar a passar el dia i on no fes tristor en a veure els animals, perquè molta gent a vegades ens truca, ens escriu i ens diu és que m'encanta la feina que feu, però jo no vull anar a un centre perquè ho passo malament, quan els animals, no? D'alguna manera això seria trencar... Amb... Totalment, la idea és totalment... Jo m'imagino, doncs, imagina't un parc forestal que tenim en la ciutat i que, a més a més, està al costat d'un centre on hi ha tota la part logística d'aquest centre, que en tenim en compte que són animals i que, per tant, eh, doncs, no necessita una estructura gaire grossa. Uh -huh. Però la idea era això, és dir, passar, gaudir, eh, veure, eh, veure-ho en el seu ambient. Vosaltres, per exemple, l'espam ha descobert que els gossos poden estar més d'un gos eh, en un tancat grans sense cap mena de conflictes, si sabeu com són aquests gossos etc vull dir que són coses que d'altres llocs no estan, no sé, i l'altre dia vaig passar per, un, per una gossera que no, evidentment no dirà el nom ni el lloc uh -huh. en el que vaig passar al costat pel cotxe i vaig passar a les 3 de la tarda a ple sol uh, l'ombra que tenia aquella gossera era penosa Mm. i deia, del meu, estem a l'hivern, però és que mm, les condicions en què estan aquests animals vols dir que són les adequades, no? A més, a més eh, doncs, jocs on teniu ja puestos per anar passejar, no, necessiten un espai que hi hagi condicionat, condicionat mm. que sigui agradable passar l'estona, que això, si vols anar a xerrar, perquè t'hi trobes allà, d'altra gent que també gaudeix dels seus animals... I de la natura, de la la natura dient, exacte, també, no? I de la bé, A més a, a més, en aquí, com que estem en un clima mediterrani, tenim molts mesos en el qual es pot gaudir del... del I tant! De l'aire lliure sense cap mena de problema, un petit i, i, abric. I, i, i, doncs. Sí. doncs, clar, això és un projecte que està, està començant, diguéssim, la llavor, d'alguna manera... Però, clar, si ens posem a nivell present, eh, els propers mesos, Sílvia, eh, l'espam que té pensat de moment amb aquest centre eh, aquesta estarà gestionant aquest proper any i l'altre i l'altre i l'altre, què és el que tens pensat? Imagino, segur que tens pensat millorar, perquè la Sílvia sempre està donant-li el cap per intentar millorar la situació dels animals. O sigui, que estic segura que, que tens Llavors, alguna cosa a dir. Mentre, mentre esperem que arribi el somni de, del nou centre, eh, nosaltres continuem millorant les instal·lacions, continuem treballant pel benestar dels animals... Uh, treballarem molt aquest any juntament amb, amb, el, amb el Jaume, amb el Jaume Fatjó, amb estudis de benestar, on te podrem treure també conclusions. Um, crec que una de les feines més importants que farem ara aquests anys, aquests propers anys, és començar a, a estudiar, a valorar, a preparar-nos pel, pel dia de demà, pel dia de demà que tinguem, que hi ha d'una forma en aquest um, espècie de parc temàtic, com diu la Carma. Uh -huh per equivocar-nos el mínim possible. O sigui... O sigui ara és moment de prendre notes no? Sí, si fixeu-vos, si veniu al centre del carrer Galícia, ja hi ha una miqueta d'allà, un punt doncs, de màquines, aquest és per si algú vol prendre Coca-Cola, hi ha uns bancs per sentar-se, ja hi ha els gossos allà prenent el sol, està obert el, el voluntariat... Hi ha un espai agradable que si cada mes que, que, que passa doncs, el visitant s'hi va venint un cop al mes veure que cada mes hi ha alguna cosa diferent Des de fa que, temps, si si ja... que si plantetes, que floretes volem que sigui agradable no? allò de la típica gossera tancada com una imatge de presó de que hi han gossos perillosos a dins que no és així, no és la realitat doncs ja volem convidar el ciutadà que vingui a, a visitar-nos i Calpiler i Sant Boi, doncs serà un, un, un, de, un dels objectius també d'aquest any és millorar l'acollida la, de les persones i sobretot el benestar dels animals. Que són els altres dos centres que també gestioneu, eh? Són els dos centres i en gestionem tres. Aleshores, doncs, a part de tot això, treballarem amb el projecte social, el vincles ha de tirar endavant, ha de, ha de millorar i comencem també a tirar endavant tota la part d'escola, de, de, de formació que és també, tal com diu la Carme on tindrem una assignatura pendent uh, crec que la nostra experiència si, si va sent exitosa com penso, considero que està sent o sigui, estem molt contents de com està funcionant, malgrat la, la, els problemes econòmics que, en parlem que no cal amagar-los sí, sí, qui són la... és qui molt complicat molt complicat a fer el que estem fent, però bé, bueno, ens anem sortint amb l'ajut sempre dels ajuntaments, cal dir-ho, dels socis, dels padrins, dels adoptants, que sense ells no tindria sentit res. Uh, pensem que, que aquest any, doncs, signatura pendent també serà ensenyar a, a altres protectores o gent que vulgui tenir iniciatives semblants o altres ajuntaments la manera de, de poder fer les coses perquè ens surti bé. Però jo sempre us ho dic, a base d'equivocar-nos, perquè va, equivoque, ens, ens equivoquem perquè ningú ens està ensenyant. No hi ha mm. una escola de formació de gestors, de centres d'acollida... Que això ah, ho clar, que potser... De descobrint-ho, ni d'anar treballant. Ni tan sols sabem si en altres parts del món existeix aquest... Es... Aquestes escoles de formació, de gestió... Escoles, de... no sé si n'hi ha, però centres que funcionen, sí. Potser en Jaume això ens ho dirà, no? Que ella està més al dia amb el tema de, de la del que és benestar i de formacions i en contacte amb universitats. Sí, després, sí existeix, després a la segona part li demanem. Però aquí a Espanya no, no, no, no. I esclar, bastant perduts. I fins i ajuntaments van molt perduts. Poden fer una instal·lació preciosa, però necessites saber-la gestionar. Nosaltres mm -hmm. ens hem trobat amb instal·lacions antigues, bé, que el Pile no, però el del carrer Galícia portava bastants anys, i ens n'hem sortit. Imagina't, és, és el que dèiem. Si ens hem sortit amb aquestes instal·lacions i amb un mínim de pressupost, doncs, ostres, el dia que tinguem una que mica de pressupost... De de que, que es preparin, eh? <ríe> que, uh, doncs jo, jo, per acabar, li demanaria al senyor Esteban si de tant en tant va al centre de, del carrer Galícia, o si el visita <ríe> sovint, uh, senzillament per saber, no? una migueta doncs la, la visió d'una persona de l'Ajuntament que visita d'anant tant aquestes instal·lacions? Normalment quan vaig és quan tinc algun regidor o regidora d'algun altre municipi que <ríe> sí. diu, però vols dir? Si sí, anem, anem i ho veuràs. I llavors ah, sí? quan ho veu un situ, jo li dic, escolta, això està molt mal fet, perquè tal, perquè evidentment el que Regalícia ja comentava, la Sílvia, tenim problemes d'estructura de Calterra, doncs, era un antic abocador, la qual cosa això no dóna era fermesa. Era un antic abocador? Era un antic abocador de runes, la qual cosa no dóna fermesa, evidentment, a les construccions que hi ha a per això és una de les qüestions en què de marxar d'allà en un termini relativament breu, no?, però el que ells no saben és que jo normalment els dimensis al matí intento anar a passejar ah, i llavors uh -huh. passejo per allà, en aquella zona passo pel carrer Ens Galícia, controlà. passo, ah, veig clar. qui surts, i... a veure, faig una ruta no? i aquesta ruta justament passa per allà, no? Perquè vic, eh, relativament per a prop. Per no, no, no, no, en sèrio, no, de veritat, eh? I llavors em fa gràcia perquè, a més a més, clar, eh, doncs veus tota la quantitat de gens a vegades és de pujada i llavors és una hora més, relativament més aviat i per tant no hi ha tanta gent, veus la gent del centre que estan però cap a, a hora, cap a quina hora allò mira, comença? Mira, hi ha de, de, de, de vegades que les agafo de pujada cap a les 9 i per tant no hi ha tanta gent, però quan baixo, a vegades és de baixada, eh, i llavors és cap a la 1, llavors està ple de gent a baixar eh, amb, amb gossos, animals, eh, sortint, entrant, donant aigua al parc i al, a l'altre costat, que també està molt ben adequat, en mm -hmm. els patets, els, els animalots per, per poder veure aigua sí. i córrer i tal que igual, i veig tots, doncs, mira, està bé, està bé. Si la no? gent que està passejant gossos en aquell moment sabés que la persona que està caminant en aquell moment és la senyora Esteban que no està possu, implicada. No gosso entrar dintre, perquè entre altres coses és com una intromissió també, no? Algum dia igual sí que hi entro, però és allò que dius ostres, em sento controlada. No, no és aquest el sentit. No? El que a mi sí. m'agradaria dir també és, és important, una de les gràcies que té el centre d'acollida del Carre de Galícia és que està tan cèntric, que està molt uh -huh. cèntric, i ten, últimament, té últimament la mania o l'obsessió que els aquests centres han d'estar apartats, apartats, perquè com que fan soroll els gossos, fa pudor... Uh, crec que hem de donar gràcies i aair el barri, el barri del nostre costat de, de la llàntiia, uh -huh. que han ha pogut conviure, conviure amb harmonia amb el centre d'acollida des de tota la vida que ha estat en allà mai ens han portat cap problema. Mai han hagut que eixes al contrari, que venen a veure, ens venen sí. els senyors grans allà a veure què fem cada dia. O sí sigui que, que realment l'èxit del centre d'acollida de del carrer Galícia, perquè n'hi ha dir, un munt d'adopcions, hi un munt de visitants. És algo increïble que és el que voldríem traslladar en el futur també. És també a uh, mèrit del barri, del barri que sí, tenim. Sí, perquè al si, costat, tens veïns, veïns, si tens uns els sí, veïns, al sí. costat que és un dels problemes que, no que tenen suport, uh -huh. el, el, el seria el més complicat. complicat. No, i que nosaltres com a ajuntament en ja. Jo estic molt d'acord que ha d'estar molt ben comunicat. És a dir, qualsevol persona eh, tingui més mitjans o menys, eh? vull dir que pugui caminar o no pugui caminar, ha de poder accedir d'una forma fàcil a aquest centres. Com s'accedeix a no... l'Alcampo, per com exemple. Com s'accedeix a l'Alcampo, o autobús, qualsevol altre és, és, Exacte, específic. sigui en autobús, sigui a peu, sigui com sigui. Que està dintre d'una ruta, que a més a més hi ha gent que passa en bici, caminant, passejant, perquè és una zona que està molt ben comunicada. I per tant, estic totalment d'acord que ha d'estar el futur ha d'estar també ben, ben està, comunicat. Eh? Hem de, hem de nota però respectant que els veïns no tinguin molèsties. Mm -hmm. Aquests han estat molt, molt, molt, molt simpàtics molt, i molt adequats. Molt cívics han estat Però si algú li molesta, o han de respectar. Mm -hmm, molt bé, doncs aquí acabem amb l'entrevista amb la senyora Carme Esteban, regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Mataró mm, li donem les gràcies per haver vingut i, i també doncs, recordar abans de fer la pausa doncs, que hem fet l'entrevista perquè l'Ajuntament de Mataró ha cedit diguéssim la gestió per sis anys més tres prorrogables a l'entitat, a l'SPAM. Una gran mostra de confiança els no, estem el agraïts a tota l'SPAM.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 L'Espai Veterinari mm -hmm. Doncs continuem apeluts en aquesta segona part del programa i donem la benvinguda al nostre veterinari, Marcelo Cabrera, cap veterinari de l'espam, i al nostre atòleg, el Jaume Fajó, cap de benestar animal de l'espam. Benvinguts a tots dos. Hola. Com esteu? Molt bé. Hola. Molt bé. Uh, avui volem parlar d'un tema que ens va molt bé conèixer i es tracta de saber com s'han de preparar els animals pels actes públics i, i com els afecten aquests tipus d'activitats, també. No? Uh, per encabir millor el tema i parlar de, les, de situacions així més reals, podríem començar amb demanar-li a la Sílvia Serra, perquè la protectora té previstos actes públics, d'aquests que ara parlarem, com per exemple eh, ben aviat, em penso que hi ha una fira, que és la fira de l'arbre que es farà a Mataró, Sílvia, veritat? Sí. I allà hi ha una desfilada de, de gossos, veritat? Uh, sí, hi ha una, una desfilada i, i bé, estem presents també en un instant, eh? De divulgació, estarem el dissabte i el diumenge el diumenge al matí hi una quins, desfilada. Quins dies són? El 20, em penso, i el 21 de, de febrer doncs mira, és el dia 20 i el 21 de febrer, ah, exacte, és dissabte i diumenge. El diumenge, no me'n recordo bé si és a les 12 o a la 1, jo diria que a la 1, hi ha una desfilada de gossos dels centres d'acollida de Mataró. Entre uh -huh. els dos centres, el de Cal Piler i el del CAC, pleguem uns quants. Els de Sant Boi aquí... Uh, uf, és que és un trasllat, és, ja, un és lluny, complicat. és lluny. Uh, Els estressem massa. I ja, ja, justament les... ens explicaran ara ells sí. aquest tema. Sí, sí. Els actors són voluntaris, són els, els protagonistes juntament amb els nostres gossos i passen per l'escenari, que que ja anà al Parc Central i a Parc Central, si sí, bueno, el Parc, sí, els Central, a l'Antic. L'Antic per Central. Sí. Uh -huh. I, bueno, és una festa. és, és bon una festa ho que, que, que, ho fem, eh? que acaba normalment amb adopció. Amb alguna adopció. El que passa que aquest any no, no donem els gossos allà mateix. O sigui, uh -huh. s'exposen, desfilen, llu lluïm de gossos, però han de venir als centres d'acollida. Volem que sigui una, una adopció més meditada, una adopció més pensada, no volem que sigui algú molt buf, impulsiu. No I, dir, que, I que tres mesos més tard tornen, no? Sí, hem tingut mm. alguna mala experiència amb desfilades així i sí, vam decidir que en el mateix moment no es donarien. Aleshores, la gent que se'ls miri, que no hi ha problema, que cal deixar deixar la gent que els passegi. Que gaudeixin dels gossos. Que gaudeixin, mm. però uh, si volen venir a tramitar papers, s'ha de ser a partir del dilluns. El dilluns al matí ja poden pujar. Després del de setmana, sí, molt bé. Sí, però nosaltres acostem als gossos a la ciutadania. És una, és una cita obligada, cada any ho fem uh -huh, i la veritat uh -huh. és que ens va molt bé. Molt bé, molt bé. Si sí, també vau fer fa relativament poc una desfilada a Sant, Sant Boi, sí, em penso. També va, va tenir èxit. I, I clar, es van fent desfilades i avui volíem parlar d'aquest tema. Potser podem començar parlant de la part més veterinària. Sí, al principi exposàvem els gossos uh -huh. i, i bé... Mm, no, no, no era... Exposar no, vols dir que els teníeu amb una els com Els de... teníem durant els dos dies amb unes gàbies, amb uns tancats, i anàvem rellevant los Però mm -hmm. això en Jaume també ens ho dirà, també. Vam, vam veure, vam comprovar que s'estressaven molt, algú aleshores tornava al refugi... Um, diarrees no no, no, no vam es decidir de, es que de decidir no ho fèiem. que potser doncs, això de, de la desfilada no. dura poquet és bé. un moment, ells passegen, uh -huh. surten i tornen cap al refugi i n'estan acostumats claro, ah. bueno, justament allà estàvem parlant que per la proximitat segurament alguns baixaran caminant, haran el paseo i sí. volvran, no? Lo que pasa lo que decía la silvia muchas veces cuando están allí en exposición se, se produce como un efecto zoológico que va la gente elevando chuches sí, chuches chuches claro el otro y día y la, las personas pública claro claro que la, la gente no, no sé por qué pero también pasa en el refugio que a veces la gente dice ay mira pobre, y vienen con una bolsa están de no sí, que y vienen y vienen viene con una bolsa yo. de pan duro Ah, perfecte, molt sí, sí. bé, això és... Entonces, bueno, muy bien para las palomas, usada. ¿no?, pero, pero eso pasa todavía. Para las palomas... Bueno... Tampoc. L'Ajuntament dirà, ¿no? No, la senyora Esteban ens diria, que ¿no? Que... ¿no? No, no. En tot cas, sempre pinso. Pr Primer de tot, a mi m'agradaria saber, Marcelo, aquests animals s'han d'escollir, ¿no?, abans, qualsevol animal... Bueno, generalmente los escogen... Eh... La, la, la, la gente que está encargada de los cuidadores en, escogen perros que, que sean mm, posibles bueno, posibles candidatos a adoptarse y bueno, luego hacen un, como una lista de, de posibles candidatos y esos perros ¿Y ser, la de Juan pasa tú. Exactamente, listo, la no pasan. Entonces, uh -huh. lo que la protectora tiene que asegurar es que siempre que un eh, lleva un un perro a un evento es que el perro esté en excelente condición, ¿no? Que no tenga ninguna enfermedad. Y si tuviera alguna enfermedad que no, no, no esté exento, que se sepa, ¿no? Que, bueno, mira, que hay un perro que tiene, no sé, una enfermedad hormonal y tiene que tomar una medicación, pero bueno, el perro hace una vida completamente normal. Uh -huh. eh, bueno, lo que sí tenemos que, que procurar es que ninguno de estos perros tenga ninguna enfermedad contagiosa a las personas, ¿Com, com por ejemplo, ser? la sarna o... Caray, home, y tan, sí, sí, importante esto, si porque es, puede ser un, que suceda después una, una situación de estas desagradables... Que... Garrapatas, hay, hay, uh -huh. las garrapatas son transmisores de, de enfermedades hacia las personas, uh -huh. eh, bueno pulgas, por supuesto, que, que está además que no deben tener, eh, hongos uh -huh. y bueno, y, hay, y la legislación es un poco extraña en esto, ¿no? Porque a pesar que no, la vacuna de la rabia que ya hemos hablado alguna vez uh -huh. no es obligatorio, pero sí eh, obliga a los refugios, cuando un animal sale del refugio a hacer un evento cualquiera y luego va a regresar al refugio, que este animal está vacunado, tienen que estar vacunado de la rabia uh -huh. y esto, Coray. bueno, tiene, tiene su lógica, tiene su lógica porque claro si tú sacas un perro y le pasa algo al perro, no sé, lo muerde un perro con rabia mm. y luego vuelve al refugio, es como es una bomba de relojería aquello. Claro, Entonces, imagínate poder... qué podría claro. suceder en el refugio. Eh, a... Claro, podrías tener una epidemia de, de, de rabia. Un desastre. Con... Exactamente. Mm -hmm. Así todo, que no hay rabia, no hay casos, pero bueno. Uh -huh, uh -huh. puede pasar que justo venga un perro en tránsito de, desde Marruecos a Francia escondido en un coche, tengo un accidente el coche se escapa el perro bueno. en aquel momento está claro, la es desfilada poco, y, y pueden pasar estas cosas Entonces, se, se como prevención rosa, pues, es una pequeña bueno, una vacunación de, de la rabia y ya está se vacuna y, y así no hay estamos, estamos todos protegidos ante cualquier evento clar, i tant. I a nivell doncs a mi m'agradaria parlar ara també amb en Jaume perquè ens donés la seva opinió de uh, fins a quin punt aquestes desfilades, per exemple, aquesta desfilada de la Fira de l'Arbre, mm. si pot perjudicar o al contrari pot beneficiar els animals i quines situacions, si aquesta fos beneficiosa suposem, doncs mm. no ho sé, la resposta serien les que sí que podrien afectar els animals, mm. no sé, com un plató un tele, de, sí. de, la, de, la, de televisió, de cinema... Mm -hmm. Mira, aquí tindries que hauries de tenir en compte dos, dos factors. Un és quines activitats faràs, és a dir, a què exposaràs a l'animal, i l'altre és quin tipus d'animal anirà a aquestes activitats. Eh, jo et posaré un exemple que sempre es posa, no? que eh, allò que és estressant per un animal no només depèn d'allò que fas, sinó de la percepció que té aquell animal del que està passant. I aquesta percepció pot ser diferent amb un gos o amb un altre. Uh -huh. eh, un avió. Cent persones poden pujar a un avió, eh, potser la meitat ni fa ni fa, 25 els hi encanta i disfruten del vol i hi ha 25 que ho passen fatal. Mm -hmm. És la mateixa activitat però cada persona la, la, la, la viu d'una manera diferent, als animals els hi passa igual. Llavors, què és el que hem de fer? Doncs el que hem de fer és per una banda fer activitats com ja una mica apuntava la Sílvia fer activitats que siguin raonables per un gos, és a dir, eh, no tenir-lo hores i hores i hores exposat a, a en un espai reduït a molta gent que no coneix, sinó fer una activitat que pel gos sigui una activitat fàcil de dur, és a dir, que pugui arribar allà, fer una desfilada, eh, fer una petita passejada, que fins i tot pot fer, ja, ja no és només, no, no, diries que no és només una cosa que no és estressant, sinó tot al contrari, que és fins i tot una una cosa que, del, de la qual l'animal em pot gaudir, no? perquè surt mm. del refugi, fa una passejada, veu gent eh, que això per un animal eh, Per un animal sempre mm. és bo. Eh? Mm -hmm. Per una banda, aquesta seria la, el primer objectiu, no fer activitats que no siguin eh, dures, que no siguin complicades per un gos. I això és la primera cosa que, que intentem fer no, no fer-les massa llargues, no exposar-los a segons quines coses. I la segona, la segona cosa que hauríem de mirar és quins dels nostres animals, estan millor preparats per enfrontar-se a una situació doncs, que pot ser potencialment estressant, Però, per un gos, imagina't, que té por. Clar, no? això és molt complicat, perquè esteu dient que primer els cuidadors, imagino que, que, que tots volen intentar posar en aquesta desfilada els gossos mm. que més ho necessiten, segurament, perquè tenen més possibilitats a l'hora de desfilar doncs, de trobar una família. Però, clar, després han de després d'aquesta primera tria, en Marcela ha de decidir si aquests animals, tots, poden desfilar, perquè potser hi ha... Bueno, mira, que sí, que no. aquí I després, que... quins, uh, quins d'aquests de... que... poden fer front. Per Als tant, que... al final s'acaba reduint bastant. El que, no? el que hauries d'eliminar, una mica, diem, el que hauries d'apartar d'aquest tipus d'activitat són gossos, per exemple, fonamentalment gossos que siguin, que tinguin molta por, eh, o que tinguin mm. por, o que puguin ser animals fòbics a qualsevol de les situacions en què es trobaran. Per exemple, que siguin animals que encara tenen dificultats per, per trobar-se amb molta gent desconeguda al mateix temps, animals que tenen dificultats, amb el millor, per trobar-se amb gossos desconeguts, aquests són les que hauries, en principi d'evitar. De, que eh? també és una llàstima per ells, perquè és sí. contraproduent per ells, perquè podria ser una situació on realment molta gent els pogués veure i els pogués adoptar, no? Sí. Però clar, vull dir... És... Però clar, has de, de, sí, no? de tenir-ho... Has de valorar. Sí, has de valorar. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, lo que generalmente las elecciones son totalmente consensuadas. Nosotros Eh, no tenemos no tenemos ningún perro en el refugio con sarna o si hay ahora creo que hay uno o, pero bueno entonces esto está muy generalmente la, la lista que, que nos pasan ya está un poco eh, la hemos hablado y la hemos comentado antes entonces uh -huh. no es que estamos ay este sí este no uh -huh. es un poco que es un perro Soy que se exactamente es un perro sano un perro saludable un perro que que no tenga mal caràcter, a nadie se le ocurriría bajar un perro agressiu. allí, entiendes? Entonces, claro, son todas cosas que... Sembla obvi, pero pot ser... Jo t'he de dir una cosa, que realment en aquest tipus de... La veritat, el que deia el Marcelo, ¿no? en comportament, el que ens passa realment és que, francament, hem de fer poca feina en aquest, en aquest particular, perquè la veritat és que la selecció que fan ja tant els cuidadors com la cap de cuidadors de eh, la gent que està en contacte dia a dia amb els gossos, la veritat és que ens donen unes llistes, ens donen, ja fan una una, una preselecció, els candidats que ens proposen, doncs, realment són animals que compleixen perfectament el requisit. Perfectament. Són animals que ja lleven tiempo en el refugio, que ja los conocemos, hemos hecho un seguimiento, hemos podido observar, o sea, nadie llevaría un perro llegado ayer o nadie llevaría un perro eh, agressivo o, mm -hmm. o con alguna enfermedad que a veces... Eh, no sé, a vegades hi hi infermedades o hi problemes o herides que que que dan mucha impressió o, o que don, bueno, la gent se assusta, no? Els mm. perros amb leishmania, per exemple, quan don tren al refugi, de vegades don don Sí, sí, exactament, sí. tenen mm. un estado que don miedo, entonces, Clar, eh. Això Clar, vosaltres o consen consen consensueu, consensueu molt, però, ehm, perquè faràs desfilades, però si parlem per exemple d'un plató o si parlem, per exemple, d'una pel·lícula. Ara no sé si vosaltres esteu al, al cas, veiem la tele sovint surten anuncis on els protagonistes de, de, doncs, de menjar, d'animal evidentment de pinso, són gossos són gats, fins i tot darrerament electrodomèstics acostumen a, ser, a sortir gats, ocells gossos aquí Bonament, aquí... Aquí, aquí hi ha empreses eh, que estan sí. especialitzades en, aquesta, en aquest tema, és a dir hi ha, hi ha empreses que tenen, mira jo no sé si recordes un anunci que va ser molt famós eh, a televisió, es passava em la televisió era de televisió espanyola que era aquell anunci que, per dir-te que, an... que la gent mirava massa la tele hi havia un gos que feia les maletes i marxava la sí, casa. Sí, pobra, eh? sí, sí, ja me'n recordo molt bé. Bueno, aquell doncs, doncs aquell gos, a, a, aquell gos bueno, vaig tenir l'oportunitat de veure la, la persona que el va ensinistrar. Era un gos que no era, no era nacional, era de, era de fora, si no, si no recordo malament. I va ser un ensinistrament. Bueno, l'ensinistrament, no sé si recordes una escena amb la qual el gos es pujava en un moble un... i acariciava, la, la, acaronava una mica la foto del propietari abans de marxar. <ríe> bueno, això va costar mesos, perquè el gos aprengués a tocar el quadre sense tirar-lo a terra que el toqués. És a dir, que són gossos que normalment estan en mans de gent que ja els prepara específicament per treballar en aquest tipus d'entorns i per fer tasques molt, molt concretes. D'acord, però i si parlem d'animals que van als platós sense que siguin experts Nosaltres hi vam anar Ai, Sílvia anar. Bueno, però igual, claro, la Sílvia si lleva un perro, va a coger un perro que, que no tiene miedo a la gente ¿no? porque imagínate que lleva un perro problemático però, que llega a o dir sigui, A vegades són no feixucs que, que poden trigar no. hores I bueno, hi ha il·luses, situacions incòmodes al, al, al matins de la, la TV3, uh -huh. és? Va guenar el... fa ràpidament poc també, Sí, no? recordo que va bal amb la Laia ens vam enduir tres, tres gossos. Ja, el trajecte ja va ser terrible, perquè s'han van cagar en el cotxe, anar no com la sí. mare me va. Meva. ser horrorós, horrorós, i ja van quanse vomit, bueno, horrorós. Sí, que vam el arribar el a les malament. dues, que el primer que vam dir deixeu-nos anar a un lavabo rentar-nos, <ríe> no imagino la pinta que fèiem, ni maquillatge ni nada. Després, uh, un ja anava ben laica de, dels gots dels presentadors, <ríe> L'altra me la vaig tenir que posar sobre la fauna allà, la, la nina que ja poden quitar, oi, oi, oi... Sí, Era agafar tres gossos de gossera i directos per a la TV3. I es van comportar encara, n'hi havia un que el vam donar amb adopció, tots tres, em sembla. Tots tres estan donats amb adopció. Tots sí, tres. Va valer la pena. Un, era, un era aquell que vam operar les sí. cames. El, aquell marron. No me'n recordo. Com es deia, Marcelo? Sí, home, sí. El Brito. El Brito. Que li va salvar ja, la ah, vale, vale. La de la Columna. Es va portar uh -huh. força bé. Però recordo que ella, aquell menudet que era com un Bigel, no me'n recordo, tampoc ho has de veure, No, no. Que ell anava controlant-lo allà, anava intentant veure, veure allò dels gots de, dels nois. Les coses <ríe> eh, ja, és tot de sí. no? Som... I encara els sogres ni cagant ni sí. pixar. I dius... Home, doncs sí, perquè el conill... Que jo no sé com s'ho és, en... és, és un plató, és es, que es comportàvem com a un gossos. Un en directe. És molt complicat. És molt complicat, complicat sí. sí. Bé, bueno, de fet, si, si us poseu al YouTube, Sí. Eh, se'n veuen més d'una... Ja no els nostres altres, anaven tal que, qual, eh? Gent que ha portat o sigui... animals a platós i ja ha tingut més d'una sorpresa. I, I, bueno, si parlem de gos amb gats, no, crec recordar... Gats jo jo crec no m'haigués arriscat, eh? jo... vídeo, Crec recordar un vídeo... Em, em sorprenen, eh? Els anuncis amb gats, no sé com s'ho deuen fer. Em sembla que va ser, no sé si és el Sánchez Dragó, em sembla mm -hmm. que va Escripto. ser que va voler portar el seu gat a un programa que fa de televisió, amb la que és de Telemadrit, mm -hmm. i el gat bueno, va fer el que era esperable. Quan es va veure en allà, bueno, tenia dificultats a l'home per per, per poder-lo poder agafar i que no l'esgarrapés, perquè, clar, per, imagina't, si per un gos és complicat, imagina't per un gat. És que és tot un muntatge, gent, darrere les càmeres. Mira, és que clar, no és el que veus. Jo per un, per un gos encara m'ho puc imaginar, no? però aquests anuncis del gat que va caminant tranquil·lament i que comença a menjar el pinso, y que se deja acariciar para para nocturno. Cuando lo pasa que allí a lo mejor no sé se, se tiran 10 com... horas, no, a lo mejor o, o no sé cuántos intentos intentando que el gato haga esto. Le ¿no? pareció finalmente al animal de o acabar ha hecho pols. Bueno, pero a lo mejor lo intentan Muchas veces y lo que sí yo no sé, pero en otros países de Europa y la legislación es bastante estricta con el con el tema de, de, de, digamos, del abuso, porque se considera un abuso, ¿no? Hay mucha trabaja... gente que está sí, contra, sí. ¿eh? A mí que... no me hace nada. No, no, no. Pasa que, claro, hay veces que nosotros vemos la parte bonita de un anuncio, que, que va, dura 20 segundos, ya está, pero mejor atrás de esto hay... claro. puede haber sufrimiento de un animal, no, porque no, puede no, estar, no, claro. Los han de sí. Sí, sí, Sí, ahora sí. sí, no sí. sí, sí és és tema, pues, per hacer qué? Por ejemplo, para Absolut. simular un, un, un animal que esté muy tranquilo o que esté dormido. O, mort. o muerto. Carai. Sí, és complicat. Això jo un... crec, em sembla que el Ricard Adán, sí. col·laborador nostre, intervé, esperien, intervé, sí. intervé a vegades en filmacions bon esperien, aquestes. Ell ens ho podria explicar. En tot cas, la vostra posició pel que veig, o sigui, intervencions curtes, molt ben controlades, no? Sí, pot ser a prop del refugi, perquè mira que tenim gossos també a Sant Boi i... Jo i crec que qui, potser... vulgui, qui vulgui ser actor o actriu ha de ser voluntàriament i un animal no ho demana, o sigui, si tu vols filmar un animal amb estat salvatge o vols fer una filmació perfecta, però jo fer-lo, fer comèdia, els pallassos, si vol, les persones volen ser pallassos que ho siguin, però els animals estic en contra jo. I com anuncies llavors un menjar de pinso? Ah, no sé... Bueno, puedes, puedes mirar, yo creo que... Pues el teu claro. propi gos de casa li fas mentre... Hay un montón de imágenes, claro, hay un montón yo creo imágenes de imágenes que si hay alguien... El 3D funciona no. molt bé ara. Si alguien estuviera en la barrera todo el día con una cámara, te aseguro que hubiera... Uy, que hay 50.000 imágenes paciencia. que nos estamos perdiendo, que hay, que, que son muy bonitas. Com fan els reportatges del National Geographic, paciència, hores, han d'estar amagats, la bueno, gent... Jo, I també que dèiem que, que, hi ha, que hi ha gossos que sí que estan més preparats o més... En qualsevol cas, gossos que estiguin ensinistrats. De, matí, de, de, de fet, sí. em penso que pel centre d'Espanya, potser a Barcelona o a Catalunya també n'hi ha, eh, però ser d'un espai al centre d'Espanya on tenen de tot. Tenen tigres. Tenen uh, panteres, sí, sí. tenen per, tenen porcs, per, no? per preparats per pel·lícules. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. No. O sigui que també depèn, potser amb, una, amb un bon ensinistrament no els fas patir, però és estrany. Home, més Home, habitu... mm. com a mínim, en cas de, en el cas d'un gos, per exemple, el pots habituar, pots tenir-lo habituat a qualsevol a aquest tipus de circumstància, això sí. Mm, però ja d'un altre tipus el gos potser seria el mésble. Sí, Se el el que més el, el el que, sí, eh, sí, el perquè es pot habituar perfectament mm. a les, les condicions que tu li puguis posar, veure, sempre que entri dins de l' del que és raonable. Els nostres trens es van adaptar bé al eh? plató de TV3? No es van adaptar bé al cotxe, Silvia. Ah, no, no. El grito cotxe... ens va de tots. <laughs> Això podria ser també un, un altre apartat que parléssim amb els... ah, sí, el transport. El transport, a... ui, el transport eh? Ja, en parlem oh, perro, jovint durant l'estiu, perquè és l'època on més, ja, uh, més... És... tràfics hi ha, no? però durant tot l'any fem moviments, mudances, i ho passen, i ho passen no, malament. No sé si ja se'n la primera que, que se suben a un, un cotxe és cuando, cuando mamadú los recogen, ¿no? cuando vienen al centro acogida. Mamadú és la persona la que s'encarrega no de la, sí, la no. recollida. Un, un dia també però, el mamadú. És que a vegades parlem com si tothom <laughs> conegués sí, però, però, la gent del refugi, però, <laughs> a la furgoneta per atrarlos allí y a veces vienen traumatizados i... Una no... vegada recordo una recollida als meus primers temps, que feia una miqueta de tot el pluriempleo, un gos que va ser impossible pujar-lo a la furgoneta. Vam tinguer que anar a buscar un anestèsic i anestesiar-lo. Es negava, un pastorlema, no hi havia manera. Tenia el fòbia a pujada doncs. a la furgoneta. <ríe> Sí, sí, Vaja, vaja. Bé, doncs, molt interessant. A veure si va bé la desfilada del dia 21 de febrer, Esperem, Sílvia. Esperem, convidem a tothom que vingui, a val la pena. A Mataró, molt bé. I bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat Marcelo, Jaume, Sílvia bé, no. i els nostres oients també. I res, acomiadar-nos fins a setmana vinent amb més pelots. Vinga, adéu. Vinga, adéu. Adeu.